بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة العالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه يا جمين رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحد فقدة من لساني يفقه قولي وبعد أنا أصلي خالد ابن الوليد نصرنا أن مسلمان سليجا وبدسنا أهدو i nanio im težak udarac, tako da je oko 70 sahaba izgubilo svoje živote. Poslanjih s.a.v. se povukao na Brdu Uhud. Oko njega bilo nekolicina njegovih sahaba. A muštrici plemena Kureši isto tako se povukli sa bojnog polja. A kad se stvar smirila, odnosno kad izgledalo kao da je bitka završena, Abu Sufjan ibn al Harb došao je na udaljenost od kojeg su ga muslimani mogli čuti. I glasno počeo da ih doziva. Da li je živ Muhammed? Pa su ga muslimani čuli, a posljednik s.a.v. je kazao, nemojte mu odgovarati. La tuđi buh, ništa mu nemojte kazati. Zgledači ka nemojte mu pridati značaj, to što samom pita i tako, jel, želi vjerovatno da se e, jel, isprsi, ni bih kazali onako da dokaže i pokaže svoju podbedu na dnući. se posljednik s.a.v. kaže, nemojte mu odgovarati. Pa onda pita drugo pitanje, da li je sin Ebu Kuhafe živ? Misli na Ebu Bakre, Sidika, Radjel Laftananu. Oposlanik se opet kaže, nemojte mu ništa odgovarati. A onda kaže Ebu Sufjan, odnosno doziva glasno i pita, da li je sin Hatabu živ? Oposlanik se opet kaže, nemojte mu ništa odgovarati. U ovom redoslijedu, pitanja koje je postavljena Ebu Sufjan, je velika lekcija, odnosno ibreć za nas. Naime, Ebu Sufjan koji je tada u to vrijeme muširik, nevjernik, Svatio i razumio da nakon poslanika wasallam, najznačajnija mjesta odnosno da su najznačajniji ljudi uprava dvojice za kojom pita Abu Sufjan bio diplomata bio čovjek koji daleko mogu da vidi bio čovjek koji se bavio diplomativom politikom, trgovinom stari insam, prepuni iskustva činjenica da je on koji nije bio redom muslimana tad, znao i shvatio pravi poredak Govori na jednu stvar, to je da je i za nas, da postoji skupina ljudi koji šta rade? I zaopčajzi slamao u dvojicu. Kao nisu, ne da nisu dobri, nego ne valji uopšte, nisu muslimani uopšte. Nakon poslanika sa osvijem tu dva najveća prevaranta. Otelih i na afet, ovakvi su i onakvi su. To je nelogično, skroz. Da jedan mušrik bolje razumije stanje od vas. Da jedan nevjernik u taj vakat, evo Sofjan, razumije i shvati Položa jeba u Bekra Jomera, u odnosu na poslanika sosebnih. Nije bio među njima. Nije živio s njima. Abu Sufjan će primiti islam tek nakon oslobođenja Mekke. Dvije godine, godine prije predsjednja poslika sosebna i hirda. Če u taj vakratu bitka na uhodu šesta godina po, odnosno halali četrta godina po hiđri, Abu Sufjan više tada razumije situaciju. I kako pozicionira ljude? Evo Bekra Sidik prvi. Tako je bilo, evo vakara sredik, poslanjike se o svem bio halif. Drugi, Omer bin Hatab. Sa Omer sin Hatabu, zato za njih pita Ebu Sufjan. Jel? Pa onda će Ebu Sufjan, naravno, poslije kada sve smo ih pobili, pa će tad e, Omer neće moći se držati više. Poslanjik se o svemu nije dao dozvoda. Govori međutim, Omer će kada jel, slagao se o Allah ne prijatelj. Živi smo i uskoro ćeš se u to uvjeriti. Živi smo mi, dobro Biće vremena da vam uzvratimo. Sad je bilo ovako, bit drugi put bolji. Pa kad ga je čuo, Ebu Sufjan kaže ovaj dan za dan bedra. Jel' ovo danas što smo joma ovom napravili, to je da za dan bedra. Rat je taka Rat je taka Dan za dan. Danas pobide pa ovaj i sutra pobide oni. Pa i ono. pa onda kaže Ebu Sufjan, naći ćete među ubijenim, masakrirani ljudi. Ja to nisam odobrio ni zaredio. Al mi je žal zbog toga. Iskri. Nisam ja naravno da si ljudi masakriraju, ali nečto sad da mi je žal. Ja. Što da vam važim, kad vi znate da mi nije žal. Ono je iskri, pošten čovjek, jel kada je tako i tako. Pa onda će na kraju kazati, jel u Hubel, Hubel je bio vrhu vam plemena plamena Kureša, jer je uzvišen Hubel, i tad će poslanik sa vselem kazati, a djubu odgovorite mu. Pa će sam pita, to slomer je taj koji je izgovarao, Šta da mu kažemo, pa će kažeti poslanik sallalama da kažete Allahu a'la wa'a'đal. Jel, jele. Allah je naju A onda će im kazati, jele, Mosufija na kraju, jele, e, lena uzza, wala uzza lakum, mi imamo uza. To drugo božanstvo premena Koreša. A vi nemate uza, odnosno nema niko ko vam daje snagu, pa će poslanik sallalama u li vasallam kazati, odgovorite mu, pa će vas haju pitat kako da mu odgovorimo, pa će onda poslanik sallalama u li vasallam kazati, jel, mu Allahu maulana, wala maul Allah je naš zašnjik pomagač, a vi nemate zašnjika niti pomagača. Uglavnom, Omer ibn al-Hatar je bio taj koji je bio glasnogovornik muslimana na Uhudu, odnosno čovjek koji je e, e, e, poslao u poruku Ebu, Ebu Sufjan. U prošlom predavanju govorili smo o njegovoj ulazi, odnosno o onome šta Ebu Omer e, ibn al-Hatar doprinio u siri poslanika sallallahu alayhi wa sallam i kako je bilo značajno njegovo mjesto i njegovo stajanje uz poslanika sallallahu alayhi wa sallam. Danas ćemo nastaviti govor o pravednom halifi Omeru ibn al-Hatavu i govorćemo o ajetima i hadisima koji su vezani za Omera, ne e, da ih je Omer prenio, nego ajeci, recimo, koji su došli zbog Omera ibn al-Hatav. Na ime ima prodaju ko Omer ibn al-Hatav kaže vafektu rabih i celah e, iz svoje skromnosti e, iz, iz, iz želje da ne bude uzdignuti na mjesto kojemu ne pripada Omer ibn al-Hatav kaže složio sam se sa svojim gospodarom u tri stvari odnosno Obrnuta je stvar. Omer je kazao tri stvari, pa je Allah posla objavu zbog te tri stvari. Omer kaže ovako, pa Allah pošal objavu. Tako je. Međutim, Omer kaže obrnuta. Ne želi da kaže, da se prsi pred ljudima i govori, znašte šta? Zbog mene su objavljene. Ja kažem Allah objavu. Ko što bi neki ljud za puno manje stvari govori. u Kur'an, objav od gospodara svjetova. Slična zbog Omera. I to se zna, ne? tako je. Ashaj potvrdili da je to tako. To došlo u najverdostajim tako. Međutim, Omer iz sve skromnosti kaže jel, gospodar moj, jel, odnosno propis, se podudario sa onim što gospodar moj objavio, a ja sam to jel, ili kazao ili želio da kažem. Pa ćemo nabrat neke od tih stvari. Mimo ove tri ima još nekoliko. Jel, Omer je bio skroman, nije nabravio sve. Neko ćemo vidjeti da ima još stvari mimo ovi za koje Omer Ibn al bio direktni povod da se objave ovi ajti. Inače, znamo da je Koran objavljen kako da su neki ajti objavljeni s povodom, a neki bez povoda. Znači, neki ajete su obavljene uz povod, neki ajete su objavljene bez bez povoda. E, ovo su ajeti koji su obavljeni sa povodom, znači povod je bio ono što Omer ibn Al-Hattab rekao poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa da nabrojimo te je li ajete. Omer kaže, jel, moj stav se podudario sa propisom gospodara svijetao u tri stvari. E, predložio sam poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bili u Mekki, kazao mu Allahu kasnije Zašto ne bi uzao da Mekamu Ibrahim, odnosno mjesto gdje je stajao Ibrahim, da to bude mjesto na kojem će obavjeti molitvu? Da se iza tog mjesta stani da se tu klanja. Poznanik se osvrljem klanjao na drugoj strani. Kazao sam ti gdje. Eh, Ibra, uh, Ibrahim ali iselam bio poznato mjesto da je to bio Mekamu Ibrahim i dan danas je poznato to mjesto. Oni koji su ušli znaju se nalazi. Znači na desnoj stranu Hadarullah Svater, na, na ovoj stranu gdje su vrata, tu se nalazi Mekamu Ibrahima. Znači, to je taj prostor i danas imam Haremah stoji tu. Na tom mjestu stoji kad obavlja namaz. Eh, odadne je došlo. Odadne sad. Da je Umar bin Hatta predložio poslaniku Sao se Selem i kaže, rekao sam, Allah poslanči, kad bi ti uzao to mjesto za mjesto na kojem ćemo klanjati, pa je Allah objavio ajte iz sure Al-Bekare, وَتَّهِدُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمًا مُسَلَّمًا Min maqam musalla, neka mjesto zabavljanja namaza bude mekamu Ibrahima ili mjesto na kojem staju Ibrahima alihi sallam. Dakle, to je prvi ajed. U tehidu, mi mekam Ibrahima alihi sallam, objavljen zbog ovoga, odnosno da je Omer ibn Khattar bio direktni, direktni povod, ono služog. Zatim kaže nam Omer, rekao sam o Rasulallah, ja o Allah poslanić, u tvoju kuću, ovo je sad u Medini, u tvoju kuću je razni ljudi i među njima stranci. Zašto ne bih kazao majkama vjernika da od njih uzmu hijab? Hijab ne u ovom kontekstu u meni treba poznat. Nažalost, u kontekstu u kojem meni treba poznat, hijab kod većine ljudi podrazumijeva komad platna na glavi kojom se sakrije kosa. To je batelj mišljenje, nije ispravno. Znači nije hijab komad platna koji sakriva kosu. To je neispravno. Svatanje hijaba je puno šire. A u kontekstu govorao majki vjernika još šire. Hijab u današnjem vremenu što bi trvalo, jeste nešto što sakrijeva cijelo žensko tijelo. Prekriva cijelo tijelo. A ne samo kosu. Ko se našti propagirati, da žene neke sakriju kosu, jel? Poput one kapice za plivanje, tako nekad naprave, jel? Vidio si to, jel? Ljudi kad idu na plivanje tako koji imaju bujnu kosu, ali žene neklasi se kosu. Pa stavi onu kapicu za plivanje, prekriju samo kosu. E, tako neke žene otkriju vrat, otkriju uši ili pola uši, pola uha, To ne ponešepao. To nije hidžab. To je nešto neki modni detalj, nešto neko stavio na glavu i tako. To se ne naziva hidžab šerijatski. Znači ta žena koja pokrila kosu samo, i žena koja je otkrila skroz kosu, nema nikakve razlike između. nego žena koja nosi hidžab, mora se raz u ku drastično razik od one koja ne nosi. A to je da hidžab podrazumijeva ono što podrazumijeva i šerijat, ti znaš šta podrazumijeva. Svaka žena zna šta je pravi hidžab. Ne treba joj puno tefsitni govor. Svak zna je hidžab. svrha hidžaba da se sakrije da se skliniš, da ukrase koje je Allah dao, prikriješ. Ništa A Znači ovo samo kad kažeš ovu rečenicu, to je dobro. Svaka žena zna šta znači to. Da sakriješ svoje ukras. To je hijab. Hijab u kontekstu govora o majkama vjernika bio nešto drugo. Pored toga što su one nosile tako isto što nose žene danas, da sakriju svoje tijelo, hijab njihov je podrazumijevao pregradu, fizičku pregradu toga da se ne vidije ni obrisi tijela. Znači majka vjernika nalazi se iza zastora, ne obrije se tijela joj se ne vidi, uopće. E to je hijab majki vjernika. E na ovo je aludirao Omer ibn al-Hattar. Oni su bile pokrivene, međutim ljudi dalje vide kad se žena pokrije šta, vide obrije se tijela, vidi se da je to žensko. Kaže Omer kad bi ja, ti Allah posljednice rekao sve žene da uzmu hijabu od ljudi skroz. Da se zaklunu skroz od ljudi, da i ljudi nikako ne vide. A Znači mogu samo da čuju njihov glas. Obris tijela ne mogu da vide šta više. Pa Allah t'baraka ve tao objavio ajet. Ajet je u kojem stoji veidas es'eluhunna mataan fas'eluhunna min wara'i hijab. Allahu ajati objavio pol od ovog predloga Omera ibn al-Khattaba. Veidas es'eluhunna mataan min wara'i hijab. Kao da je nešto od nje, odnosno budete se obraćali majkama vjernika, to će ta ral't iza pregrade. Iza pregrade odnosno hijab će biti fizička pregrada koja će dijeliti majke vjernika od kod ostatka svijeta. I tako je bilo za sve majke vjernika koji su posljednik su s svojem preseljene, delet žena, a ostale za njega, sve one su bile ovako pokrivene. Osim u situaciji kad nužda zahtjeva da izaću. Nismo mogli izaći tako. Nemoguće je izaći tako. One su bile vrćinu svog života ovako sklonjene od pogleda ljudi, osim u situaciji kad bi morale zbog potrebe izaći. Zbog potrebe, tad bi oblačile samo na hijab plać koji oblače žene, a sve ostalo vrijeme Kad bi im se neko obraćao, obraćao bi se preko ovog, preko ovog zastora i ništa više osim glasa nisu mogli da vidim, da čuju hodl žena uh, poslanika sallallahu alihvose, odnosno majke vjernih radijallahu anhu I treći ajed koji vam vam spominje, da je u povezu njega jeste, kad je bil nesporazunostno problem sa suprugama. Uh, govorili smo cijeli dne se bio ovdje iz Sirija poslanika sallallahu alihvose, danas ćemo snišati o takti tak tog harisa kod muslima od Abbas-a. Da je Umar ibn Khattah bodušo kod žena i poslanika sallallahu sallam, kod Hafsi, a u drugoj pridu joši kod Ajishi, r.a. pa im je kazao, znajte dobro, da si poslanika sallallahu sallam, ako vas razvede, Allah htje mu dati bolje žene od vas. Čeko vas, poslanik sallam razvede, Allah htje mu dati bolje žene od vas, ovu rekao Umar ibn Khattah. Pa je Allah objavio ajate, ajete u Kur'anu, koje se čitev do dana današnjeg, da je dana, Asa rabbuho im talaka kuna a in yubdi lahu az vajin khayra min k ovo je iz Korana. A upravo ovako Omer isto kazao. Isti, isti, riječi došle isti. Omer kazao Allah će vas zamijeniti boljim, Allah u Koranu kazao je, asara buhu. Nadate se, odnosno, zasigurno će Allah gospodar, ako vas on razvede, vas zamijeniti boljim ženom. Ma znači, čunako komer Komers obratio poslanik sa Selem i rekao ženama ovim tako alo objavio ajete koji mi čitamo do dana danas njegovoj svoj klamen toj knizi. Dakle znači, nisu samo ova tri mjesta, znači, no sva tri ajeta uh, objavljena zbog Omeranul Hata, ima i još, naći ćemo inshallah još još nekoliko tih ajeta. Ono što znamo jeste na Bedru nakon što je poslanik sa Selem zarobio koliko ljudi kažete? Koliko zarobnika? 70. 70 zarobnika poslanik koliko je na uhudu poslanik sa svemu zaroblenika? Ha? Na uhudu? Znači ne znaš, nagrađaš. Ima li da zna koliko poslanik su sve na uhudu imao? Za Prvo mišljenje 8-9, drugo mišljenje nije ih imao. Ima li još neko star? Evo treće mišljenje namer, Allah najbolje zna. Nijedno od ovih mišljenje nije tačno. Osim namera ovo, to nije odgovor. Odgovor je jedan, jednog zarobljenika na Uhudu su muslimani imali. Znači jednog zarobljenika na Uhudu su muslimani imali, Ebu Uzzah. Ebu Uzzah, govorili smo mi tome, znam da smo govorili o tome. Ebu Uzzah je bio zarobljenik na Uhudu. Nego slučaj je specifičan po tome. E, zašto je specifičan nego slučaj? Zato što Ebu Uzzah je bio zarobljenik na Bedru. Ebu Uzzah je bio zarobljenik na Bedru. I kad je bilo ono za otkupninu, e, poslanik se osvelem, Tražio četirja dirhjema za svakogodnje. Pa je pa za došao pred poslanika sa o svem govoriti, lao poslanče, ja imam samo kćerke. Nemam nikog u meki. Ako mene ne pustiš, ono neće preživjeti bez mene. A ja nemam umjetka, lao poslanče. Pusti me. Molio, preklinio pred poslanikom sa o svem da ga pusti. Pa on poslanik sa o svem, kada je pušćenit? Ima samo jedan uvjet. Jednostavno uvjet. Sad te pustimo, ne više nikad se vratiti ponovno vratrat protiv nas I frati Sulej. Poslanik su sem bio šta rahmetan lil alamin min usveto. Slobodio očet. Ovaj je malo prirao protiv njega na bedru. Znači nijeo neki čovjek s ceste. Ne ne, on je se borio protiv njega malo malopri. Juče bio rat, juče bio bitka na bedru. I danas ga poslanik su seo bez ništa ne možeš plati. Evo samo ispoštovanje. Nemoj se više brpati nas. Međutim kad je došla bitka na Uhudu, Abuza nije htio učestvovati. Došao mebo Sufjan. I kazvao mu pošto je muza bio pjesnik. Treba da napišeš neku pjesmu, jel? Propaganda, rad, medijski, da se veli pitom stimali. Pa da bozi za kaj neću? I treba da ideš sa nama, naravno, jel? ja ne idem tamo, zašto, tako i tako. Obećao sam. Pa mu kažemo, Sofjan, zar stvarno misli da bi oni mogli nas pobjedi? Nas je tri hiljade, njih jedva ima hiljade. A ako nas pobjedi, kažemo sve mu Sofjan, ako nas pobjedi, ja ako tebe ubijem, ja ću se pobjedi za tvojeg čerke, za tvoj familiju, ne skiraj se. Siguran su, hajti sa nama. Pa je Abu Uzzah na Uhudu. I Allah ga ponizio na Uhudu. Od svih tih tri hiljade iz promjena Korejiša, samo ih je 22 pokinlo jedan zarobljen, Abu zarobljen. Kad Rido je zarobljen, Ashabi ga pogubili na bojnom polju. Ashabi su ga pogubili na bojnom polju, Abu Uzzah. znaš da je na Uhudu bilo samo jedan zarobljenik zao sa Abu Uzzah. Na Uhudu, odnosno, na Bedroju je bilo sedamdesetak. I šta je bilo? Poslednji se osvijem kad je dovolj, niz Pa je svoje savjetnike, prvi, abu bakar je srednika, prvi, abu bakar je srednika, lao, posljednice, najbolje da ih poštedimo da ih se smilujemo i tako. Omoriš, što ti misliš, kažem, ja mislim da ih trebam sve pobici. To bi nego prijedlog. Znači, sve jednog, trebamo smaknuti. Pa je taj posljednik se o svem kazao, da zaista su neka srca, e, žestoka, kruta, zaista su neka blaga i tako. Međutim, posljednik se o svem prijatelju mišljenje, Abu Bakr as-Siddiq, asu tadani Umar podvojicu našo kako šta? Plaču, kako plaču podvojica. Pa Omer i Omer prišao i pitao zašto plaču, onda im poslanik sallallahu alaihi wasallam kazao ajet koji objašnjava Bogomera. Jelno su potvrdili Umarovo mišljenje. Ma kana lan nabiyan yakuna lahu asra hatta yuthna fil ard, hatta yuthna fil ard. Jerovjesniko nedoliko, no se ne može vjerovjesnik imati nikakve sužde, zarobljenike sve dok ne uspostavi vlast na zemlji. što rosti po omerovo mišljenje bilo ispravo. Omerov stav bio ispravljeno. Zarobljenike na bedru trebalo smakriti. Boga čega zato što se ono bio... Ne pokazuje se milost kad si slabo. Nego slagu tad pokažeš, imaš priliku, tamo... E, eh, ovo je greška muslimana tada. Zbog toga je posljednji sve plako, a ovo je dokaze, odnosno znači, ovaj ajet je došao kao potvrda da je omerovo mišljenje bilo, bilo ispravljeno, da on bio u pravu. Dalje, koji je peti ajet? Peta stvar, kako je Omer ibn al-Hattab poznat, zbog, da je Ajti, zbog njega, je slučaj preseljena na Ahiret eh, Abdullah ibn Uvebnu Seluna, Munafika. Kad je Abdullah ibn Uvebnu Seluna preselio na Ahiret, eh, poslanik sa Osallam je dao da ga se iznesilo, so da mu tijelo njegov bude postao u mešćinu i da mu se klanje ađe naziv. Nemo, da se klanje ađe Pa kad su ga postavili i kad je poslanik sa osaj iskora Korak naprijedom u klanja djenazu, tada je obenebid da hatab stavio među njega i poslanika, među tijela Abdullah, Abdullah i Ibn Seluna i poslanika sva sebe. Kako je Znači što on čuje klanja djenazu? Znači što njemu je Allaho poslanice i klanja Misle, želi da poslato i poslanika sva sebe. Znači moguće da ovome čovjeku koji nam radimo ono što nam uradio, više puta bio, bio arugantan prema tehova, Allaho poslanice, odbojan prema poslanika sva sebe. Sva što govorio, poslanika sva sebe I otim kaže mu poslanik sallam, Allah u kaže In te stagfir lehum sebe i namarate lejam firallahu Ako budeš oprosti a tražio za njih sedamdeset puta za monafike, Allah im neće oprostiti. Poslanik mu kaže, nadam se da ako više od sedamdeset puta zatražim oprost, da bim Allah oprostio. Ha, milost. Poslanik sallam je bio takav milosti. Pored svega što mu ovaj čovjek uradio, on se nada, ako bi zatražio više od 70 puta, da će im Allah oprostiti pa sam Omer povuk. Pa kaže Omer on sam sebe kurio, bilo mi teško zbog tog što sam napravio. Da sam išao prosanike s ja mu dao taj pijedog i tako. Pa on kaže moja briga, otišla sva dopis išao ajet. Sa koji je se šlajtu Kur'anu koji je došlo, wala tusalli ala ahadin Allah bi je al nemoj više nikad nikom od njih planeti. I nemoj stati za njegov grob. Samo je dobcenje više nikad. Znači, ovo je sad i više ne moju kladiti. Osnomar bio prav. Ni, ne trebamo monaficima kladiti <kli> dženazio. Pitan sad za vas. Hteli li da, da ovako danas nekom kajavaju monafike i nećemo kladiti dženazio? Ha? Nije, zapamti. Kategorički nije. Znači, nikom od nas... Ni... Ovo je poslanik saosebno. Objava silazi. I on ima podršku od Džibrila. Džibril ga objevještava stvarima. Ali danas... Ma koliko se je tebi činilo da je neko, amanj, arabi, monafik, da Allah to kažeš. Ne smiješ to ni izustiti. A nekamo dozove kava je monafik, ne smiješ nekako kaži naziv. Ništa. Znači bilo kakave čulišta. To, to je njega, ja Allah. Jer taj nifak je u srcu. Mi ne znamo. Pusti. Klanjaš da je i to je to. Tako da nama nije dozvan ovako postup, da neko sutra ne bi se pravio, jel? Kad je boj primijeniti ovaj, praksu, a je to mero, jel? A to sadlja, a ne, a ne, ne, ne Kažem mi, danas ovo ne važi za nas, mi klanjamo danas muslimanma kada preseli i to je nišala osnova, to je nišala osnova. E, I još jedan avitelj, kad je Bustanik Salalao, on je u srednje jedne prilike poslao e, jednog od svojih sluga, odnosno dječaka, do Omera, podređenoj potrebi. Taj mladić je ušao kod Omera bez da traži izrubu. Pa je zateko Omera u nedalučiju situaciju, nije bio obučen, propis, Omer Bnelhatar. Pa ga taj mladić vidio tako, pa je to bilo, stid bilo Omera Bnelhatar zbog toga. Pa dašo poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio, والله posljed. Kad bi se objavio neki ajeti o traženju dozvole prilikom ulaska u kuću. Pa bi da bi objavio, da objavili ajete koji će nam kazati kako i kad i ko treba da traži dozvolu prilikom ulaska u kuću. Pa tada Allah objavio ajete sure Nur, je l? Ja ga gleda dinamenu, ali yasta'zinukum alladheena malakatay malakum alladheena lam yablugul hulma minkum 3 marat neka zatraže dozvolu od vas selka budu ulazili a, oni koji su vašeg posjeda oni koji nisu sarašem ratu tri vremenska razdoba Allah nabraja da li je ta 13 skazom uglavnom ovaj ajet sure nur objavljen je zbog a, Omerovog prijedloga jel odnosno da je Omer ibn al-Hatam to izustio prije nego što je objavljeno tako da od ovog od tog momenta pa do dana današnja, sudnjeg, da rošne kada sudak da inshallah važe propisi od oko jel traže iznu niti da čovjek dozna da uđe u kuću bez da traži iznu Nije doznamo da uđe u kću bez da traži. I znam, šta više, ako mu se kaže s druge strane da se vrati, farđu, vrate se. Ja. Zašto može biti da je onaj čovjek koji unutra nije e, u situaciji da primi goste, nije, nije, vrate se. Onda da što je vrijeme, što je nama olakšano da možemo se najaviti. I to je poželjno, prihvatljivo. Ono smo, poželjno je bilo čovjek prije što odio uzijarati nekom pošalju poruku, ili da ga nazove i da mu se najavi kako bi ovaj moglo da se ja, priprije da ga dočekaju. A ne da onako što mi kazali, bah ne što je ne, ne, to nije ispravljeno. Zbog ovog ajeta i zbog ajeta drugih koji u suri Nur, koji govore o traženju izuna. To su neki od ajeta koji su objavljeni, a a vezani su za Omer ibn al-Hataba. Omer ibn al-Hataba je također poznat po tefsiru ajeta, znači tefsiru Korana. Da je dosta ima hadisa, kako kod Buharije, tako kod muslima. U njih su dva sahiha koji su od Omer ibn al-Hataba ili od drugih sahaba od Omer ibn al-Hataba koji govore o od tefsiru određenih koranskih hajita. Da je Omer protefsirio, odnosno da je kazao na više mjesta dođe ashab, neki ili mlađi ashab ili tabin. Omer pitao ga o tom i tom ajetu. Omer kaže, pitao sam Allaho poslanike sa se o tom ajetu. Ljudi pitaju, Omer kaže, ja sam isto to tom pitao. I onda kaže odgovor od poslanike sa sebe. Primjer. Primjer hadith kod muslima. Hadith kod muslima od Ya'la ibn Umayye. Ya'la ibn Umayye, mlađi ashab, Injie a a neke mnogo stvari od poslanika sa sallallahu alejhi ve sellem. Pita Umaara sado jednu majetu. Jaala kaže mu: "O vladaru pravovjernih u doba hilafeta Umaarovog." U Koranu Allah spominje da je kraćenje namaza samo u strahu. Da čuk Kur'an Allah spomine kraćenje namaza u strahu. Kad kaže Allah u Kur'anu: "Wa idza darabtum fi l-ardi falesa aleikum junahun taqsuru min as-salati in Kad budete na putovanju, nema smetnje da skratite namaz in hiftum en jeftine kumulitne kefere. Ako se bojite onih koji neviru, znači vas ufitno dovesti u problem. Znači, skračivanje zbog straha. Tako stoji v Kur'an. Sad pita Jala Omer, zašto onda skračujemo, ako nismo u strahu? Zašto skračujemo namaz, ako nema straha više? Pa mu kaže Omer ibn al-Hatab, eh, To isto sam ja pitao poslanika sallallahu alaihi wa sallam. To isto pitanje koje ti sallallahu alaihi wa sallam, ja sam nekad prije pitao poslanika sallallahu alaihi wa sallam, pa mi on rekao, to vam je sadaka od Allaha, a on voli da prihvatite njegovu sadaku. Sad propis nema straha, jest propis je u strahu, ali vam je Allah dao lakšicu uvijek. Ali kad god se nađete na putovanju, možete skrati na nas. Ne mora biti samo ovaj uzrok, odnosno strah, jer vam je Allah to taj propis dao šta kao, sadaka od od Allaha. Ima još dosta ajta, je da ih ne nabrajamo sad sve. Recimo ajti iz sure Araf 172. Poznati ajtu u kojem Allah govori jel, o tome da je iz kicme adamoveso celo potom svađamo smo sve duše da su stvorene tako wa ashadahum ala anfusihim da birabbikum idayhi ubitao nisam nejawno sam zarja nisam vaš gospoda pa su duše to potvrdile i tako dalje e taj veliki hadis koji se nalazi kod Buhari i kod Mustime prenosi na Omer ibn al-Khatab koji govori o stvaranju govori o stvaranju o, tom, o, o procesu kako Allah stvorio se e taj hadis recimo ovaj ayet je protesirio Omer ibn al-Khatab što poslanika sallallahu alejhi do nas je dopro preko Umera ibn al-Khattab. Dači ajet 172 koji potvrđuje da ne počitaj pročitati malo, vi ćeš testiranu duži, elestobi rabbikum. Nisam li ja vaš, je gospoda. Omer nam prenosil ovaj eh, ovaj hadis od poslanika sallallahu alejhi Ono što nas još zanima su hadisi koje Omer ibn al-Khattab osvijetli ajet. Ajet. Ime je hadisi koji su došli zbog Umera ibn al-Khattab. Da je Omer nešto pitao poslanika sallallahu alejhi ve sellem ili je bio direktno ili indirektno uključen u neki od od propisa. Prvi od takvih hadisa jeste hadis Džibrila. Omer ibn al-Hatab, iako nije pitao poslanika, wasallam, Omer je u stvari taj koji prenosi hadis Džibrila. A, A hadis Džibrila u lema naziva majkom sunneta. Či majka sunneta. Kao što je Fatiha majka Korana, tako je hadis Džibrila, majka sunneta. Kad se god kaže hadis Džibrila, misli se na poznati dugi hadis u kojem nam Omar uh, ibn al-Khattab govori, kazuje el, uh, sjedili smo kod poslanika sallallahu alayhi wa sallam, idu tala alayna rajulun shadid bayad al-thiyab, shadid al-sawad al-sha'r, la yura alayhi atharu al-safar. Uh, vidjeli smo čovjeka, pojavio se insan, el. Izgled bio specifican. U ovom prvom uvodnom dijelu hadisa vidimo Omerovu inteligenciju sval. Kako je sve zapao za Ljudi obično kad pogleda el, ne obraćaju pažnju što onako, ofali, el. Baci pogledom, kaže on. Što je Omer samo pogledao u Ne znamo, ček, stranac. Ako je stranac morao doći sa udaljenog mjesta, al ga mi ne znam Medin. Kako nije prla? Kako što da ne i prašao? Još pošao pješake, nisi upratio? Nemaijalce. Sa mnom koša, nisi prašao Nijboro i fi. Da što treba sa onim čovjekom, da. A onda si slalala, slalala. on u seloku poslanika sallallahu alejhi ve sellem, on svemer zabilježio. Preneno. I onda taj čovjek je pita, "Znamo da je to bio Malik Džibril", tako na na kraju poslanik sallallahu pita, E, uh, Omer, uh, znaš li ko je onaj što nas ispitivao? Aloha ovaj što otišao. E, uh, postaj se se pita Omer. O Omere, znaš li ko je bio ovaj što nas ispitivao? Šta Omer kazao? Allah i nego poslanik najbolje zna. Ona je đeba sa kultura, akhlak. I ja kom pretpostavlja ko je bio? Da zna Omer, njemu prvi put da dođe Džibril među njih. Ovako inteligentan čovjek je, vjerojatno znao ko je. Utim, kada je tu, posanih se o ne pričaš, jel, ne govoriš, kada je društva, on da ne on kaže, iz Edeba. Tako isto važi za nas danas. Kad se nažeš u društvi nekog koje je statusom ugljedom, znanjem išala, učenio od tebe, ne, ne zalitiš se ispred neka. Pitaš neku, šutiš, pusti neko on odgovori i tako. Jel, to je od Edeba, od Ahlaka, kojeg učim od Asave, osnovno od Omera ovde. Omer nije htio da kaže, jel, I ovaj znamo Allah poslanići. Da se pofali poslaniku. Ne, ne, Allah je poslanik, no ja bilo je pa on poslanik se o sebi to je bio Džiblij, došao da vas područi vašu vjeru. Došao da vas područi vašu vjeru. Dalje spomenut ću još nekoliko hadisa. Naprijed, hadis u Svili. E, Omer je Omer sallallahu alaih poslaniku poklonio Svilu jedne prilike, ogrta je Svili. Pa je poslanik se o sebi to odbio. A, Omer je Uh, muškarcima je zabraven svilu. Muškarcima ne nose svilu. Pa se desilo obrnute situacije. Ratni plijen, poslanik se u sve uzme i pokloni Omer. Pokloni šta? Uh, svilu Omeru, Ibn Al-Hattab. Pa Omer pita, lao poslanići, kad sam na tebi dao, ti se kazujem nemožete u nositi. Pa mu kažem, poslanić, se tad, Omer, ova stvar je zabravena na muškarcima da je nosimo ali nije zabranjena drugima, nije zabranjena ženama, nije zabranjena nevjernicima. Pa je Omer taj svilenji obrtač poklonio svom bratu koji žive u nekim koji nije bio vjernik, tada još uvijek. Znači, ovaj hadis svijezan za svilu i propise generalno o, o nošenju svile za muškarce dolazi od do Omera i od Hatava. Znači da čovjeku dozvona trguje svilenim predmetom, čovjeku da dodiruje svilenim predmet. nema smijete, znači nije nečist, dozvona da ga proda, nije smijete, ali mu nije dozvona da ga šta, da ga nosije. Posljednik sam sve kazao, Omer, ova stvar je za nevjenike na Dunjalku, a za nas na, na Ahiretu. Dalje, Omer eh, Milhatav nam kaže da je poklonio konja jednu osobi koja je bila u potrebi u nadi da će on koristiti na Allahom putu. Ova kaže Omer. Poklonio sam konja jednoj osobi u nadi da će ta osoba, to konja, koristiti na Allahom putu. Hajde. Pa sam vidio da je on zanemario tu život. Počela životna propada kod njega, ne brnje se za njegu, ne radi ništa sa njom. Pa to u Omeru sad teško paluje. Pa sam každje odlučio da odim kod njega i da kupim od njega to kod njega. Razbog ja da ove gdje, ga kupiti od njega. Ali mi je onda ne upao od da odim da pitan poslanika sa seltomi. Ovdje vidiš vidi šta, fit A je veliki. Pa nije htio, iako nekad stvar ti može biti jasna ako da. Neko što te ništa da pitaš. Pogotovo danas na jednom kad su ta pitanja odgovor džaba. Je kad su ljudi dostupni da će odgovoriti. Ne moraš ići i svoje kuće, telefon digneš, čak i poziv džaba. Imer. Nazoveš džaba, pitaš džaba, dobiješ odgovor u oroku od 3 sekundi. Nemoj, ako ti nešto imalo u svom njimu, pitaš. Gdje Omera? Omer nije imao priliku da o... ne kod poslanika s osvom. Tako je tako, da oposlenići. Ispričamo cijeli slučaj. Ja sam poklonio konja, čovjek se ne o njemu, ja bi sad da ga kupim od njega. E tada je poslanjik, sallallahu alaihi wasallam, omen ukazano je hadis, jel, koji ga ti, inšallah, e, e, znamo, ali možda nismo znali povod ovog hadisa. Ali znamo se kako je došlo do da je poslanjik, sallallahu wa sad wasallam, e, ne uzimaj to nazad, jel, ne uzmaj to konja nazad, pa makar ti ga dao za jedan dirhem, znači pa makar ti on to konja dao za dirhem, u istinu, ko uzme je nazad poklenu stvar, nalik psu, koji šta, jede svoju povrćotinu. To je ta. mislija. Znači onaj kuzma je poklino stvar nazad, pa makar u kompenzaciji znači, kupiš ponovo, ne, ne priluči to. Makar ti je dao za jedan dirhen, ne mozima. Odnosno, pusti stvar na kjer je s tokom. To poslanih se sve mu kazati. Dalje, eh, Omer je posjedao jednu baštu na, na, na, na Hajberu, koju je Omer htio da proda ili da dat ne siromasila. Pa A je odrušao sva prevo prema poslaniku, sallallahu r.s. A on posljednik se svojim nemoj to, Ratomer. Nego ti to u Vakufi. Pa nek profit zarada s te bašće ide siromasijama i onima koji su potrebi. Ali da uvijek ostane Vakuf, da ne bodo ići vlasništvo. Ovaj Hadis uz još jedan ili dva Hadisa su svi Hadisi koji imao vakuf. Ne Hadisi o Vakufu, su od Omer. Ti je Omer htio u vakuf nešto? Došao postanje X7 i on mu kazao, jel, tako i tako ćeš uraditi. Jer i dan danas, nažalost, današnje vreme se je to izgubilo, pogotovo je kod nas, sa onim agrarnim reporom i sa delaskom komunista na vlast. Vakuf se je izgubio totalno. Ali vakuf je u stvari bio institucija velika. A to je da je vakuf omogućavao muslimanima i u Lemi pogotovo da budu nezavisni. Znači vakuf, a ljudi su dosta davali stvari vakufu kroz istoriju. Mnogo. Azhar je u zadnjih sto godina, tek malo manje još, poslu vlastišću državu, pribio vakuf. I ne samo, Azhar je imao svoje vakufe, zgrade. Ugromno posjedno imao Azhar. Kako? Pa vremenom ljudi presjele, jel tako, ostavi ovaj kuću, ostavi ovaj stan, ostavi ovaj stan, ostavi... I nakupi se toga, I sve to vakuf. Taj vakuf se naravno izdaje ljudima, a prihodi od tog vakufa se uzimaju. I njime se finansiraju šta? studentski domovi, studijski centri, aktivnosti, predavanja, seminari, sve ostalo, imami, hatibi, sve odatle. Onog momenta kad je to država uzela pod svoje i kad su imami i hatibi i tako, ne ovdje kod nas nije to slučaj, jer smo imali, ali recimo tim zemljava poput Egipta, tad je, su imami ostali bez ruku. Kad ti država daje platu, onda od tebe očekuje šta, da pričaš ono što ono želi da čuju. Belaj, eh, dok, su, dok je bilo ovako ufao, I dok su vakufi bili pod upravom onih kojima su dati, bio je veliki hajr. A odatle sve krenu. Od ove je bašti. Komer ćeo da u i da taj vakuf donosi profit, a da se ti od tog profita finansiraju jel, hajr stvar. Da će se pomagati tim, da će se pomagati jel, studenti i učenice znanja, šta god. To je vakuf. Jel. Od Omera ibn al-Hattaba vodi, jel, da kažem, ovo je osnova. Ovaj hadis je osnova za sve propise vezane za za obuku koje koji mi znamo e, dova kad koja se uči koju mi učimo jedan drugom kad kad ne, vidimo nekog da je obuku nešto e, novo je vezana za slučaj kad je Omer ibn al-Khattab e, obukao jednu bijelu odjeću pa znači što poslanike sallallahu alayhi wasallam pa ga posajek so sve sam pitao o Omere, da li je to oprano ili je novo jel? da li je to opravna stvar ili je nova, jel bila bijela odjeća i tako. Pa moj Omer ibn Al-Hatab kazao, ovo je nova odjeća, pa mi je poslanik S.A.W. kazao, jel onu poznatu dobu, ilbis džadiden, wa išhamiden, wa mut šehiden, jel, da uvijek Omer je, oblačiš novo, wa išhamiden, da živiš, jel, životom zahvalnika i da umreš kao šehid. I doba se primila poslaniku S.A.W. jer prvi put je pručio kome Omer ibn al-Hatab. Tako da znaš jel, kako je objavljen, kako je došlo do ovog hadisa, Omer ibn al-Hatab je bio povod ovom ovom hadisu. Ono što još znamo da Omera jeste da je bio punac poslaniku s.a.v. Znači Omer je bio punac poslaniku s.a.v. Njegova najstarija čerka Hafsa je bila udata za poslanika s.a.v. Naime, Hafsa je bila udata pri Ona je bila u Dojce Bila je udata za jednog konvertita koji je rano konvertirao Islama u Mekke još, pa su ni dvoje učili Hidro Abysiniju. Pa je taj čovjek e, došao u Medinu, pa je desna se bitka na Bedru i on je bio jedan od onih par ljudi koji su presjeli na Bedru. Hafsin suprog. Pa je Hafsa na Bedru ostala hudovica. Hafsa, najstari Omer ovak na Bedru je ostala hudovica. Pa je Omer htio da je uda nakon toga. Je, je bila mlada. Obzirom da je tada Osmarim na fan isto ostobe žene, Ponudio je svojeg čerka Osmanima Znamo da je poslanikovog čerka, Rukavija preselila je, je bila bitka na bedru. Pa je Omer htio da ponudio, ponudio svojeg čerka Osmanima Havsu. Pa mu je on, Osman tad kazao ja sad nisam prilicu da se ženi. Ne bi se sad ja ženi. Odbio ga. Pa kaže Omer, teško mi je palo to što je odbio. Mislio sam da će prehvatiti. Nema razgoda da ne me odbije. Da žene je moja čerka, izgubila supruga, treba joj ženit. Pa kaže, Omer, teško mi je palo to što mi Osman odbio. Pa sam odšao do Ebu i isto mu pondio svojeg čirku. Kazao mu, er, kad bih ti oženio Havsu. Pa mu Ebu bakar kazao, e, ne mogu ženit Havsu. Ja. Pa kažem, Omer, to mi je još težeje palo nego što me Osman odbio. Šta, jub, šta, šta, šta, šta, šta, nešto nije samo mu redu. Dok me odbijaju, ovakvi ljudi me odbijaju. Svala da bi se ispostali na kraju, a on to nije znao. Evo, Bakar će mu to posle kazati, jel? da je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, raspitivao se za Hafsu. A to su znali Osman i Abu bakr. Pa mu je kazao, Evo, Bakar, poslije omere, možda si nešto osjetio jel, u srcu, tada kad sam te ja odbio, ali ti moram kazati da je poslanik, salallahu alaihi wa sallam, mene konsultovao po pitanju Hafse. Pitanju za mišljenju o Hafse. Pa ja nisam mogao tebi otkrat poslanikovu tajnu čen sam pitao na sam mogu ti ja kako sami su raspituje za nju ne Ali nisam ti mogao ni kazati da je mogao žent jer znam da poslanik su s njima nije da je ženi e, zbog toga sam je ja šta odbio odnosno zbog toga da je poslanik sallallahu alejhi ve selle htio da ženi Hafsu i oženio je Hafsu posle iks sallallahu. To je bilo nakon bitki načina Bedr treća odnosno druga treća godina po nakon što jeste ko idet naravno što se u treću godinu po Hidri a poslanik sallallahu alejhi ve selle oženio Hafsu. Koja je poredo nego se tog Hafsa A? Neće. Nije. Sjedno. Nije. Nije. <glede wvozio> Damir je dao pravi odgovor, al, al, al pogodio je da kažemo, nije znao ni šal. Ha? Hatidja je prva supruga, jer sam nikad sve to znal. Koja je druga? Sve. Sauda bint Zama, a je druga, treća, Aisha, i četvrta je Hafsa bint Umar. Hafsa bin Tomer je četvrta žena poslanijeku, sallallahu alaihi wa sallam. Znači četvrta po rijedu poslanijek, o sve supruga je bila cjerka Umar hataba Hafsa. Inšaad, prepostavit ćemo da znate, svi ostali supruke, tako da inšaad, nećemo, nećemo ulaziti dalje u, u, u, u... Znači treće godine po Hidri, poslanijek sallallahu alaihi wa sallam po ženiju u Hafsu kao četvrtu suprugu po rijedu. I za kraj još, bitna stvar koja je vezana za Umara jeste hadith kod muslima, od Abdullah ibn abbasa Uh, u kojem stoji, mi smo ga spominjali o poodavno, više od godine je prošlo pa ću mi ga ukratko sad spomenuti još malo jeste spor poslanikov sa 70 suprugama poslanikov spor sa suprugama ovaj hadis prenosi nam Omer, znači Abdullah ibn Abbas kaže čekao sam godnu dana prez Omera da ga pitam za to znači ovo je hadis koji prenosi ashab od ashaba znači ne prenosi, Abdullah ibn Abbas nije ovo vidio, nije ovo čuo bio mam, nego prenosio od Omera a Omer je to doživio Odnosno, Omer je bio direktni učesnik toga što je bil. Što više od svih ashaba, Omer je bio uključen najviše u taj spor poslanikosno svojim soprogama. A znamo da je Omer živio, kao što nam je kazuje, uh, mi nismo imali problema sa ženama u Meku, kaže Omer Gnucheta. A ja sam živio u Avaliji u Medini. I mijenio se s ensariom, jedan dan on, jedan dan on, kod poslanika s osnovom. Pa jednog dana moja žena meni odgovorila. Pa sam mi je kazao, kako... Jel odakle to, da mi odgovaraš? Pa mam kazala, pa i žene poslaniksa so sve odgovaraju. U smislu, jel šta je spodolj? Kad one mogu poslanikšati, a mi ne mogu tebi? Pa kazala, to rade. Poslaniksa so sve daj odgovaraju. Pa kaže, da. Idi pite svih čir Havsu. Havsa je jedna od njegovi žena. Pa kaže, on je bilo mi zamislivo to. Pa sam kaže, čuju. Odnosno, da je moj ovaj, sahib Došao iz Medine i kazao, gotovo, propali smo. Šta je bilo što nas gasane napali? Kaže, nije, još gore od toga. Šta može biti gore od toga? Kaže, poslanik su sve razvoju svoje žene. Razvoju sve žene? A Hafsa njegovog čerke, znači, razvoju Hafsa. Pa, sam odšao kod poslanika, sva oseo Medine. Pa sam vidio da se ono samio. Poslanik su sve imao jednu sobu uh, za osam. Znači soba, uh, pored poslanika, sva oseo koja nije pripadala nijednom od njegovih supruga nego to je bilo mjesto na koje on ode da se odmori pod svijeta, žena je žena od svega i to čovjek treba ne smije da su da ljuca kakav. E posadnici su se selamo odvojio od svoje žena tu neć nikodje ne da bude. Sve ih bojkotuje. Njih devet bojkotuje posadnik sva. So, pa Omer traži dozvolu da uđe. Pa kag je noći posadnik sva. So. Pa traži drugi put dozvol pa kag je noši. Pa onda Omer kaže Napoli je znam da ga čuje posadnik sva. So. Allaho poslanićem, ja nisam došao da njih brani, nego da stanem na tvoju stranu. <laughs> u smislu, ako misliš da sam ja došao nešto u smislu da bravi svojeg čerku, ne, ne, ne. Jer je prije toga bio kod Hafsi. Omer, bih kazao, jel, kako možete, šta tu radite? A bio je spor oko oko riska. Da su žene poslaniku se osemen zahtijevale više. Vidjela je da druge žene imaju neke stvari, pa su i one htjeli neke stvari. Pa poslaniku se osemen to teško palo, pa ih sve bojkutilo. Naljutio se na njih jednu Umermo, zašto tu radite? O oh, hafsa znaj dobro da ako halal i a iši, tebi neće. Znali su da posljednjih su sve najviše voli a išu. Jel, u smislu, nemoj ti biti ta koja je kolobudja. A iša može sva šta reći, ti ne možeš. U tom smislu. Čak i u hadisu došlo, znaš dobro da tebe ne voli koji išu. Razvešćajte. Budete ostaješ negova supruga, pa makar e eh, sad ona sig corposanika sa sena i kad mu kaže ovo treći put ga upusti pa on mu ruži kad pa sanika sa se i na hadisu kojega vidi jelu stanju teško da reposeksen se se podbočio da mu je hasra jel ušla u ono oskalac na ruci i na njegovo njegovom obrazu pa posanik se sa se je htio da ga tad raspolaži i naravno kazao mu ono što je bilo u njegovoj duši kaže lao poslije će zna da je promišljaschemaName mi smo u Mekki bili rahat Naše žene su bile poslušne, slušale nas, nije bilo nikakvih problema. Ali kako smo došli ovdje u Medinu, njihove žene preuzeli stvar u svoje ruke. Pa su naše žene učile od njihovih žena. I počeli da budu uprotiv nas. Da nam odgovaraju, da nam svoje što govore. Pa nekad u Mekin kad smo bili, jel? ako progovori žena mi, joj vrat uvrnemo, kaže on. A sad ovdje kaže mi, ako progovori ne nama, vrat uvrnemo. Pa je kaj, pa sad ih za sve, tad mi da ta osmije. Zbog toga posmeha Omer glasno ukazao Allahu akvar, da shabit ću napoli. Namjerno. Bilo i briga, šta je s poslanikom, nikako ništa ne govori. Pa kaj, kada je poslanik se o sve nasmio, tad je Omer kazao, Allahu akvar, glasno, da svi ču. Inša Allah, hajda. Inša Allah, u redu. Rešćemo ovo. A onda je sjel kod poslanika sasrno. I tad mi ono ukazao, Allah zaplako Omer. Kada je video na čemu sjedi, kad je osjetio kako je to tvrdo, s se sjedi uveć danima, kao je Piti, zašto plaćeš, Omer, kao Allah poslaniće, sjetio sam se vladara Perzije, Rima, ti si Allah poslanik, oni uživaju, a vidi tebe, Allah poslaniće, patiš se, Ka Omer, njima ovaj svijet, jer onaj, zar nisi zadovoljno sam, zar sumnjaš, da će Allah dat nama bolje na, na, na Hiretu nego što oni imaju sad ovdje na Dunjahu, onda smo ne skiraju se. Pa Omer, jel tu to ispaslo, da poslanik, sallallahu alijekim vselem, eh, prijeđe preko onoga što su njegove žene njemu radne i naravno uz onaj hadis, Omer da je otišao kod, kod, kod žena i kazao, razvešće vas poslanik sa Selem, zamijenit vas boljim, da se situacija inšala još šta riješila, odnosno da se situacija izgledila i da je poslanik sa Lalaoje Selem nije razveo svoje žene, a da je Omer ibn al da kako je odigrao značajnu ulogu u ovom, u ovom sporu. Tu su ajeti, dakle i hadisi koji govori o Omeru ibn al-Hatab, odnosno direktni povod je bio Omer ibn al Ono što nam dolazi sad u nastavku jesu osvajanja koja su vezana za Omer ibn Khattaba, a možda prije toga jedno predavanje u, u, u hadisima koji govori o vrijednostima Omer ibn Khattaba. Pa inšala do sljedeće nedelje. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.